Divnej je kot po lesích se prohání, až v žilách tuhne krep a zuby cvakají SOS. Utichá, až ju potoka podstrání, jo, takový řvaní by ani pes. Hm. Žaví rudý oči a drápy krvavý, kosti křestějí v rytmu kastaně. A strašidelný vidí a skřeky chraplaví. tak to je hejka, na to vemte je. Hej, hej, hej, straší v lese jen ten, kdo něco sneset tam může v noci jít jeho hej, hej, hejkání se nese, každej se se, jako nese se mese, neboť zaboudou v lese, zase hejkal začal vít. Já jsem vždycky říkal, že mám takovou ideu, zpívat tuhle písničku před nadstoupeným praborem. A já bych řekl, že, že tady divize ho překonala. Kdo z vás tady na hejkaldy nevěří, ten může u nás přespat, až se zastaví. Nevystačí špičko Suze, dveří, a bude jásat, že se dožil ráno ve zdraví. Jenom kalný oči a rysi stáhane, kalhoty si bude muset prát. A je za hrůza v hlase, jo, tomu zůstane. Až koptavě bude povídat, že u nás, hej, hej, hej, straší v lese jen ten, kdo něco snese, tam může v nocít jeho, hej. Hej, hejkání se nese, každý se strachy třese, k ohni nese, sedneme se, neboť zaboudou v lese, zase hejkal začal vít, neboť zaboudou v lese, zase hejkal začal vít.